No hi ha temps per perdre No busquis més l'amor Càpsules musicals amb Rafel Corbí avui les Montses àlbum papallones al Cap Ja no he Just en l'aigua, nevem en l'amor, ni es busca ni es troba, t'arriba quan vol. El segon disc d'aquesta formació del grup de Sant Vicenç dels Hors a Barcelona va veure la llum el 17 d'abril d'aquest 2020. Les Monses presenta Pavellones al Cap i per qui no ho sàpiga, aquesta formació havia triomfat també amb el seu primer àlbum, això sí, sota el nom d'Ei Vivoni. Sen els llibres, només vull bé. veure bé. Ve veure l'alba quan em miras el als teus cabells Aquest segon àlbum de la formació de les Montses d'aquest quartet dels ex-Eivivoni és produït per Marc Parrot un àlbum format per 12 temes que combinen aquest estil habitual de folk a pop de la formació unes lletres que exploren i tracten sobre l'amor en moltes formes la llibertat i la superació dels problemes d'una manera més concreta que en l'anterior treball però igualment poètica oh. que en aquest planeta no hi tenim el cent per veure-hi clar Sempre és tard Aquesta és una de les cançons triomfadores d'aquesta formació. Encara se'ns va presentar aquest single, inclòs amb aquest segon àlbum, sota el nom de les Montses, com Eibiboni, hey, va ser el 2019 que exteien aquest bojos per sempre. El seu origen té allò que Sant Vicenç dels Horts, on en Ferran i en Xavi, amics de la infància, van començar a fer els primers passos musicals durant l'estiu del 2015. En qüestió de menys de 3 anys, el grup del Baix Llobregat va publicar el seu primer disc, Cor Valent, editat per Cric Music, el 2018. Després de guanyar el concurs empalmat de Molins de Rei i de gravar un EP en anglès, el grup va decidir iniciar la seva trajectòria en català i presentava el seu primer treball, gramat de la mà del productor Aniol Bastit, que també havia treballat en gent com Judín Ederman, Gent Maumet o Lídia Pujol. Fills al món va ser possiblement la cançó més coneguda d'aquell àlbum, una excel·lent carta de presentació, una cançó que parlava d'un grup d'amics que junts es podien menjar al món. I de fet, així ho han continuat fent, tot i que canvien de nom, ells són els mateixos, són la formació que us aconsello, que ja us poseu al cap que es diuen Les Montses. Tripat, he avall, i he perdut els meus escurs. Ja ara visc per sempre Creu una cara he... la música de les Montses amb el seu senzill El tren del sol naixent, tancarem aquesta presentació d'un magnífic treball en discogràfic que ens porten aquest grup, un grup de música format, com hem comentat, per en Ferran Rossell que és la veu i la guitarra, en Xavier Esteve al baix, en Joan Prat als teclats i en Josep Bofill a la bateria s'ha de destacar que el nom no és gratuït, les mares de tots quatre es diuen Montserrat i per això ara es diuen les Montses i no és broma fan folk, en rock, són de Sant Vicenç com hem comentat i després de canviar el seu nom ens porten aquest estil variat però sobretot folk amb tots fotents de pop, de rock i veuen de bandes com un forançons són les Montses amb papallones al cap i això és aquest senzill el tren del sol naixent Més igual si tens poder Més igual que et dediques Tots pujarem al tren, som al maní